Molt benvinguts i benvingudes amics i amigues amb una nova edició dels Esports al punt de la sintonia de Ràdio Palafrujell per aquest dilluns 18 de novembre. Un programa en el dia d'avui en el qual us volem portar a partir del nostre horari habitual, a partir de quarts de dues al migdia, després de l'informatiu i en repetició, a quarts de vuit del vespre, també després de l'informatiu d'en Rubén Herranz. Doncs la informació esportiva del cap de setmana. Què tenim preparat per al dia d'avui? Doncs tenim una entrevista amb la que començarem el nostre espai, amb en Xavi García, el club hockey per la Frugill, el corredor de Mató de l'Hockey Lliga, té partit demà demà dimarts, en jornada intersemanal i per tant eh, avui en serà el protagonista en parlarem amb ell amb els propers minuts també tenim una entrevista que us portarem parlant d'hoquei, okay, però en aquest cas d'hoquei okay femení serà el final del nostre programa amb l'Albert Bou també brillant entrenador del Voltregà, un dels millors equips d'Europa de, d'hoquei okay femení però a més a més Tindrem les col·laboracions de l'Alexepo, de de Salmi, també escoltarem amb en Brian Perujo, jugador del Palaprogell, en Damià Seguent, David Bonmatí, entrenadors del Bagú i del Torroella, parlarem d'handbol Bol amb l'Edou Fontanella, la marató del Ripollès, sentirem amb en Javi Díaz, participarà també entre nosaltres en Josep Codina, en Josep Massa, en Miquel Álvarez, en Miquel García, Luri García, i en Xavier Farrarons tot això a partir d'aquests moments aquí al vostre espai els esports al punt doncs vinga, som-hi, Fins el nostre espai el comencem avui amb una jornada intersemanal, avui dilluns parlem de la jornada de demà, el partit de l'equip del Club Hockey de la Fugilla, el corredor Mató, el partit de l'Hockey Lliga, s'ha ajornat des d'aquesta setmana però s'ha ajornat fins demà dimarts, per tant hem a parlar una estona. Per també les impressions de les darreres jornades amb el míster de, del conjunt, en Xavi Garcia. Xavi, bon dia, benvingut. Fem un petit en resum, si et sembla, d'aquests darrers resultats sobretot de, també d'aquesta derrota però amb la cara ben alta eh, davant de, del Futbol Club Barcelona un dels equips més potents ja de la història però també d'aquesta temporada eh, Com va anar aquest encontre? Bé, eh, la veritat és que molt contents, no ens esperàvem la veritat és que tampoc ens ho esperàvem d'una manera, un home i feo, que, que no vam rescar boba però sí que et podia caure de la mateixa trampa, que no? doncs, ve un equip fort, uh, molt potent i que no et deixa ni, ni respirar. I en aquest sentit, doncs, podria estar molt més escarmentats i, i, bueno, coses que ens van sortir molt, molt bé, jo uh, fa de mal dia, eh? però potser serà dels partits més bons que hem arribat a fer per el Rugell, uh, a nivell competitiu. I ens hem posat dos vegades per davant el marcador molt Barça, i això ho dic tot. O sigui, hem començat marcant, ens empaten, tornem a fer un gol, ens tornen a empatar i a la mitja part anàvem 2 a 3. I al final del partit ens fan un gol que o si sigui, són 40 segons i arribarà 2 a 5 durant tota la rata. La veritat és que va molt bé. Però la part del resultat és la, la imatge que vam donar. A més a més, dos, dos gols d'ells des de pilot de parada. Per tant, bé, bueno, he de dir que, que jugant no ens, no ens van fer tan de mal com, com ens pensàvem, no? I nosaltres vam ser molt sèrius. Vam, vam, vam jugar molt bé. A més i més, teníem la... La dificultat a priori que ens havien marcat doncs, que en Lino doncs, el tenim lesionat i no, no, no pot jugar i havia de, de debutar en Macho eh, sigui un primer any de sènior debutar a la categoria, debutar contra el Barça és doncs, una responsabilitat pel nano molt important no? però la veritat és que la passava amb nota i amb nota molt bona i molt alta per tant, bueno, tot, tot, tot passa un conjunt de coses que... que que al final també penses un que l'expectativa era molt baixa també li hem donat molt de l'amor en aquest partit però l'hauria de ser així que vam estar en el partit durant tot el patro i el que va ser espectacular és per la gent la gent ve que van discutir d'un gran partit perquè podria haver sigut allò de dir deu Barça'ns a la Sanya i no té elicient en canvi d'aquesta manera els hem de tenir tots allà apretant el seguint perquè perquè està una cosa molt competitiva. Ens hem enfrontat amb els tres equips més importants de la Lliga a través dels anys, aquest any hi ha l'Igualada també d'entremig, però eh, quina diferència hi ha entre el 2-6 amb el Barça, el 8-4 amb el Reus i el 13-0 de, de del Liceu, a part del resultat mateix? Eh, el Liceu jo crec que és un parèntesis, i, i és un parèntesis que ens l'ha marcat també la el que hem anat fent durant, durant aquesta temporada. O sigui, no hem fet cap, cap partit més d'aquesta manera, per tant, jo crec que jo va ser un, un dia i s'ha acabat. No? Aquests dies que et surten un cop cada temps, que tot surt tot i a no li surt absolutament res. El partit arribarà a durar 5 minuts més i arribava a 15 gols o a 20 gols, i nosaltres hauríem marcat el 0 molt bé. Per tant, aquell partit jo penso que no té cap, cap nena de... És un parèntesis totalment a la lliga i, i ja està. 5 a més de, de, de golejades d'aquestes, et deies coses, que l'Aliceu està superfort, l'Aliceu està molt bé i, i n'hi ha res a fer. Però no ha sigut així, per tant, i penso que és un parèntesis. Pel que fa als al Reus, eh, és molt enganyós, perquè a falta d'un minut anàvem, ens vam fer tres gols de cop i anàvem 4 a 5, els vam, eh, 5 4, que els hem remuntar al 5 a 0, i, per tant, jo penso que ho vam competir molt bé, aquest partit. I et diria que si no arribés a ser per l'alesió del Lino els últims 3 minuts, eh, potser els hi, posem, els hi posem encara un susto més, i ja no dic si em faran arribar a posar la, la falta directa fent l'empat, a falta de 2 minuts pel final. Dit això, al del Barça ho competir, per tant, eh, eh, al final, eh, veurem al final de la Lliga en quina posició estem i com estem nosaltres, aquests 3 estaran a dalt, eh, segur, Uh, i nosaltres no ens col·locarem no sé on ens col·locarem perquè estem competint molt bé però, però no estem a la part d'alta, o sí que sigui, es fet molt bé nivell de punts, estem tots allà barrejats tot un grup de, de molts equips posats allà mig, que suposo que tots quan hàgim passat aquest turmalet tots plegats veurem a quin en lloc ens col·loquem no? perquè uh, ara un cop passat això i, i demà jugant amb el, amb el Moya uh, després ens tornen equips de la nostra categoria de no, toco un poltregat, un calafé tocaran partits daquests que que veurem, si ara no els puntuem, ens doncs, tornarem a col·locar a la part alta i, si no els puntuem, ens col·locarem a la part baixa. Per tant, encara que hi ha reina per fer, però també cal dir que el que hem fet ara ha sigut bona, no? I, per tant, no ens fa pensar doncs que... que, que que la cosa es, es, es descardi no? d'una manera mm -hmm. anava a demanar un parell de coses de fet una és aquestes properes jornades i l'altra l'última vegada que vam parlar vam comentar que buscàveu o intentàveu buscar depèn de, de la lesió d'en Lino de, de com fos un altre porter l'actuació de, del porter suplent el dia del Barça us fa canviar d'idea o, o esteu buscant alguna cosa o ja l'heu trobat no sé. et demano Sí, és una pregunta que realment hauria de ser fàcil de contestar, però se, se complica per setmanes, no? Perquè, a priori, eh, el tema és el següent. El tema és si la lesió del porter doncs és, de, és de llarga durada. El club eh, s'ha d'haver obligat a, a fitxar un porter a la categoria que estem, no? Eh, no pel match, sinó per, per, perquè estem dos porters de, eh, per aquesta categoria i, i no podem anar a remoc d'estirar de, de, de, sempre de, dels de baix una cosa un dia puntual o dos dies puntuals. Dit això, eh, estem pendents de proves físiques encara amb en, amb en Lino. Aquesta setmana havia de provar i no s'ha vist el cor, encara hi tenia duol. Per tant, eh, bé, bueno, eh, estem... n'estem posant una mica com la balla d'on no el dia deu de a veure com, si aquest dia pot, pot, tornar, pot tornar a competir. Si pot tornar a competir, doncs amb, amb el que tenim doncs, anem més que bé i, per tant, no, no hem de fer cap pas en el cas que això se'ns allargués, després hauríem de prendre una decisió. És veritat que, que l'endemà mateix del, del dia que es va fer mal al Reus, eh, la cosa pintava amb un lleig, pintava doncs, de mesos, pintava amb operació... Eh, i, bueno, com tot ha anat, ha anat baixant el sofer i sembla que la cosa està més calmada, però no dir això de que doncs, portem dues setmanes i anem, anem, estem entrenant la segona setmana i encara no entrenant. No? i, per tant, eh, aquest és un mica el, el tema d'estampai amb què ens trobem ara, que no sabem si de manes darrere, però bueno, anirem esperant els aconteixements que se'ns vagi presentant, estan mans dels metges i que ens diguin ells mateixos, que ens diguin a veure en quina posició es troba el Lino i que mateix com es troba a nivell de dubó. Jo crec que si els metges diuen que no hi ha ni hi ha res, eh, res per intervenir, depèn del, del, seu, del seu progrés i, de, i del seu la l'aguanti del dolor que pugui arribar a tenir, uh, penseu que és una posició de porter, parlant dels donells no doncs és complicat, per tant hem d'estar de, una mica també a l'expectativa del que ens digui el Lino i que, uh -huh. de com es vagi notant allà mateix. I una altra cosa és que hi hagi marcat no?, també? Bueno, això és l'altra, està clar. Mercat a uh, aquestes èpoques és molt difícil, però no dir impossible, no?, perquè, bueno, la veritat és que anar buscar un porter en condicions uh, a aquestes alçades, doncs, és difícil per perquè, bueno, perquè, perquè si és en condicions ja estàs en un altre club, no? Està clar, i, i llavors que el Gurns, si està el seu grup ara per, per anar a jugar el que lligues que realment és un al·licient, però falta que el club et per tant, és un tema de permís, un tema de, de federacions, i no, no, no és tan fàcil, no? Per tant, bueno, hi ha el GUR, sí que és que el 15 de desembre s'obre el, el mercat d'hivern, llavors allà és diferent, però, bueno... Eh no deixa de que és la, la posició de porteria doncs, realment és molt, molt complexa de, de poder cobrir i quan la tens, si hi ha alguna baixa, doncs se't complica una mica la història molt bé uh, demà a les no del vespre comencen has parlat abans del turmalet nosaltres ja l'hem passat el turmalet aquests uh, tres equips falta l'igualada uh, però també ara ens venen uns Pirineus que no són pas petits uh, de totes maneres comencem a competir amb equips que estan uh, com nosaltres o per sota tot i que alguns tenen nom uh, molt com el, el Nogia Freixenet que és un dels històrics uh, de la lliga comencem amb ells però després uh, ens venen una sèrie d'equips en els quals s'ha de donar el, el do de pit Sí, sí, sí, ho veus molta gent molt bé. Així. O sigui, jo penso que el Moia eh, per mi forma part del turmalet. O sigui, és l'últim repatió que et queda, però, però l'has de fer. No? I que saps perfectament que pots punxar tranquil·lament amb un equip d'aquests. Per tant, el Moia és molt complicat. Sí que és veritat que a l'època estem de la temporada doncs no està a dalt tots, sinó que està amb nosaltres. Però el problema no, és el que feia abans, Faltaran molts partits i com es va convocar la gent. I jo crec que el Noia el tindrem, el tindrem doncs, dels cinc primers, segur que, que, que acabarà la temporada dels cinc primers. Per tant, que el dia d'avui estigui per allà a la nostra zona, doncs no, que tant que no vol dir res. Un no? equip un potencial espectacular, un equip amb, un eh, un equip amb, amb una experiència eh, a Copa d'Europa, jugant a Europa fent competicions europees i per tant aquí hi ha una, un tema a tenir en compte. No?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 i sí que acaben dos partits, doncs, doncs, i tots dos a casa, com són el Moltregà i després el Calafell, que aquests dos no? sí que ens hem d'autoexigir puntuals eh? si realment volem estar doncs, en una zona tranquila i, i anar disfrutant d'aquest viatge i de, de fer-lo tranquil. És que amb el, nom, amb el nom i prou no, no es guanya res, eh? digue-li amb el Moltregà, no? Sí, clar, no, no. Mm -hmm. al final és això, no el Moltregà, que estava baixant-lo el últim, només ha puntuat un partit, un ultracacker que et fa un dos 2 un a una amb, amb el Barça, no? I la setmana següent perd tres a 1 amb el Lloret. Mm -hmm. Bueno, aquestes coses passen, no? Un ultracacker doncs, que té uns jugadors amb, amb no com nom i cognom al seu equip, però que de lluitar millor al final i no serà gens fàcil. I jo penso que ells també tenen molt clar que si volen sobreviure d'aquest situació que estan passant ara passa per guanyar el pal la gent o no els hi passa per guanyar el Barça, els hi passa per guanyar el Palafrugell, per tant, jo ja que seran molt conscients de que encara que sigui jugar fora de casa, la a Palafrugell amb unes ganes de, de tornar doncs, a, a revifar la situació. No? Perquè ells, a nosaltres, per alguna manera, ens faria doncs, queixar una mica el sofrer i, i col·locar-nos una mica a la zona que, que a priori, fins i tot temporada, ens donaríem, que és a la zona de baix, per, per mantenir la categoria, i en ells els faria doncs, reviure una miqueta i... i revifar i sortir d'aquesta zona alta on, on s'hi senten molt incòmodes com el Voltregà, doncs estan últim de la l'opili Doncs a veure què passa Aquest és el partit de, de, de demà dimarts a les 9 del vespre amb el Noia i després en jugarem, recordem, dos partits seguits ho comentava a casa, a la jornada 10 i 11 23 i 30 dels dos dissabtes a les 8 del vespre, un davant del Voltregà i l'altre davant del Calafell Alguna cosa més que ens volguessis comentar, Caballé? Ho tenim tot, dit, tot fet i a punt per demà doncs, que, que soni el partit i començar, començarà la companyia. Dos moltíssimes gràcies, Xavi, i estarem atents per al programa de dimendres per saber què ha passat. Gràcies. Molt bé, doncs Corbí, mobles de cuina, de bany i electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia. Així hem escoltat a en Xevi García, ell ens ha parlat avui doncs, de... el partit de demà de l'UK Lliga. Anem a fer el repàs doncs, als diferents convidats que tenim en el dia d'avui, que ens parlen. anem a començar per la tercera catalana amb el món del futbol en el dia d'avui i els dos partits dels equips de casa. La Salvador de la Perda 2-0 davant del Vilartagas. Es col·loca en una situació crítica. Es va ampliant aquesta diferència envers el quart classificat per la Cua. Esperem una remuntada ràpida i que puguin solucionar doncs, els problemes que ara mateix poden tenir per no aconseguir aquestes victòries tan necessàries. I per part del Palafrugell, victòria concloent 5 a 0 amb el segon partit del de, nou tàndem d'entrenadors, en Jordi Cama, l'Àlex Epo, o l'Àlex i Jordi, al cap davant del Club Palafrugell, 5 a 0 davant del Salrà. Escoltem que ens ha de comentar d'aquesta victòria el míster un dels dos místers, l'Àlex Cepo. Hola Rafael, què tal? Bueno, sí, estem, estem molt contents amb la victòria, la victòria contra el Salrà. Ha sigut una victòria que sembla contundent, un 5 a 0, però la veritat és que bueno, els primers 15-20 minutets ens ha costat una mica, una mica arribar a l'àrea del Salrà, però bueno, ja hem aconseguit marcar un gol, que ha marcat Toni, amb una jugada molt elaborada, des de darrere, hem començat a tocar, una jugada trenada. Ha sigut un gol molt maco, de la veritat. I, bueno, I hem tingut noves incorporacions en l'11 inicial, com el porter Guillem Pagès. Ha tingut una bona actuació. També hem ficat des del primer minut a Àngel al mig del camp. La setmana passada el van provar al camp de l'Aro. Va sortir molt bé. Han tingut entrada jugadors que no venien jugant. I la veritat que bueno, ha sigut un partit molt important per nosaltres, la veritat perquè eh, el Serrà anava últim a la classificació, però era un partit una mica trampa. Han sortit molt ben posicionats els primers 20 minuts, però han començat a tocar nosaltres. Hem, en el nostre camp tenim un joc, un joc molt dinàmic, eh, rodem molt la pilota, eh, creem molts espais, tenim jugadors molt ràpids a dalt. I bé, bueno, ha sigut un partit amb un 5 a 0 eh, que crec que l'afició es mereixia un resultat així, perquè vegin que el grup està unit, som un bloc, un bloc molt unit i res, seguir treballant, treballant cada partit, intentar sumar tres punts. Ara prioritàri ens venen uns partits una mica fàcils, però de fàcil en aquesta categoria ja et vaig comentar que no, no hi ha cap partit, no. I bueno, seguirem, bueno, entrada a nous jugadors, jugadors que han vingut jugant menys, eh, estan treballant tots molt bé. Era dia que ha tingut avui era el fitxatge de Nou ha tingut un gol, ha donat un passe de gol, ha estat molt, molt viu en totes les jugades. Ara, la setmana que ve, tornem a recuperar a Moreno, que està sancionat, Xavi Mora, que està sancionat. I la veritat que ens estan ficant molt difícil, molt difícil per fer, fer l'11 inicial. No? I això, tant en Jordi com a mi, ens agrada moltíssim, de trencar-nos el cap per, per fer una a·lineació. I això crec que també en els nois els motiva, saben que poden jugar tots i esperarem la setmana que ve a Sant Pol a tornar a intentar guanyar tres 3 punts. Treballarem el dimarts i el dijous intensament, com estem fent des de, des de fa dues setmanes. I res, eh, donar una sensació d'equip, una sensació de bloc, eh, compacte, eh, jugant de darrere i res. I això per nosaltres ens, eh, ens dona molta moral per afrontar el partit de la setmana que ve, no? I ara és el torn d'escoltar el que ens ha diu d'aquesta jornada també l'Alba Cabrera, que va narrar el partit per tots els oients de Ràdio Palafrugell, que així ho van voler. Va parlar al final de l'encontre amb un dels jugadors del futbol club Palafrugell, amb Brian Perujo. que és el moment en el qual, doncs, escoltàvem les seves declaracions. Bona tarda, Brian. Faig des per la victòria, primerament. Bona tarda, moltes gràcies. Eh, quins canvis en positiu heu notat ara amb Jordi Camp, aquestes dues eh, jornades que teniu com a nou entrenador, que també han sigut eh, dos victòries, que traieu en positiu? Bueno, els canvis que hi ha hagut eh, principalment és en el sistema, que amb Raül fèiem un altre tipus de sistema que potser no ens venia gaire bé per la manera de jugar que té cadascun, i bueno, partit anterior contra l'Aro vam, vam apretar amb el sistema aquest i vam sortir amb el 0-1 que podíem fer algun gol més però al final es va quedar aquí que bueno, ja està bé els tres punts aquests també doncs sí, perquè l'Aro és un dels rivals principals que també vol disputar aquesta segona plaça, que ara mateix té el Calonge després d'haver-li guanyat eh, ahir a casa eh, ara us sentiu més motivats que, que abans per aconseguir aquesta segona plaça o la motivació continua sent la mateixa? Bé, bueno, eh, no, és normal que estem més motivats, eh, portàvem partits eh, que no sortien guanyant i portem dos de seguits que portem guanyats i això t'ha motiva més però no hem de baixar la guàrdia perquè bueno, ara ve Sant Pol i després la Seuleda que eh, principalment bueno, hem d'apretar partit a partit, no pensar en pujar més a dalt i partit a partit a guanyar. Avui, el partit d'avui, bueno, a priori, us enfrontàvem contra el QE de la classificació. Com heu encarat aquest partit per treure un resultat, bueno, a part d'ampli, oferint un bon joc com el que, que s'ha vist avui? Sí, a veure, eh, avui Jordi Cama ha aprovat un altre sistema perquè en ocasions bueno, hi ha partits que eh, pot haver algun contratemps o el que sigui i, a bueno, primera part, hem jugat tres a darrere, un 3-5-2... I bueno, ha força bé, ens hem col·locat molt bé i, i ha anat bastant bé el partit, no ens podem queixar tampoc del resultat. Doncs bueno, esperem que continuem així les victòries, suposo que és sobretot per bueno, l'Atlètic B, el coneixeu ja de l'any passat, el Soledad també, però la Soledad també és un partit molt anímic, molt d'estar concentrat emocionalment i suposo que això la, la prèvia amb la jornada que ve amb Atleti i Sant Pol veus ajudarà encara millor aquest partit i a millorar els sistemes teniu ja, ja clar com jugareu repetireu sistema o ara cada jornada anireu provant coses bueno, Jordi Cama és una caixa de sorpreses que et pots sorprendre en qualsevol moment en tipus de sistema, jugadors i bueno, de moment estan en força bé no ens podem queixar i bueno, eh, hem de pensar el partit que ve no hem de pensar la Seuleda i guanyar Sant Pol i seguir sumant sumant, sumant no són els únics resultats a destacar en aquesta jornada, nosaltres oferem ara els propers minuts, donant també un cop d'ull a la gent de Bagú i a la gent de Torroella, que continuen amb una marxa increïble també amb aquesta categoria. Això sí, a l'altre grup. Anem a repassar una mica els resultats d'aquesta jornada amb els dos grups d'aquesta tercera catalana, el grup en, en el qual milita el Palafrugell, Uh, i després el grup en el qual milita els altres dos equips que us mencionàvem de moment però hi havia derbi entre el Calonja i l'Àrum, aquest grup 16, victòria final per al Calonja per 4 a 3, va ser un resultat prou uh, interessant i un partit també doncs, a destacar el Saolera, com deien, perdia 2 a 0 a camp del Vilartagas el Palafugili guanyava 5 a 0 el Salrà, en aquest cas la classificació continua encatcelada per el Tordera que no afluixa després d'haver aconseguit aquells dos empats, guanyava 0 dos el Vidra és líder eh, distanciat 29 punts, a 7 per darrere l'equip del Calonja després d'aquesta victòria d'aquesta jornada i a nou el Palafrugell que és tercer, amb 20 darrere tres equips, quatre equips que esperen alguna empassegada del Calonja del Palafrugell, Calaguidor, Sils, Aro i Vilartagues en 19 punts i també per darrere, Arbucis amb 18 Caldes i la Ballòria en 17 com dèiem 14-15 el Quart i el Sant en amb 12 punts. Eh, I ja en situació molt perillosa, Sauleda en 7, Farnés en 6, Salrà amb 1. I amb l'altre grup, de... aquesta tercera catalana, el grup A 15, els resultats de la jornada van ser, per exemple, el Base Roses 2, Begú 6... D'aquest partit ens en parla l'entredor del Begú, en Damià Segué. Bon dia, Rafel. El partit d'aquesta setmana, al camp de la base de Roses, doncs, eh, es presentava una mica com un partit trampa, un rival de la part baixa de la classificació, que a vegades no saps mai com poden respondre doncs, al seu camp. I la veritat és que a la primera part, sobretot, van demostrar que no es mereixen estar tan a ballar la classificació. nosaltres ens va costar entrar en el partit estàvem una mica desubicats en el camp i és eh, molta intensitat i, i la veritat és que van córrer molt a la primera part que ens van posar les coses molt difícils. Tot i així, la qualitat individual i, i, el, i el joc que vam proposar a partir de, de, la, de la meitat de la primera part que va ser una mica més directa doncs eh, ens va fer que a mitja part doncs, anéssim per davant en el marcador. La segona part, doncs, vam corregir, vam corregir alguna cosa i la veritat és que vam ser, vam ser bastant superiors, ja quan a la que ens vam posar per dos gols d'avantatge en el marcador, ells van baixar una mica els braços i, i la veritat és que va quedar, vam arrotir tenir un marcador molt maco. El base de Roses em va semblar un equip que no estarà a la part baixa de la classificació, em va semblar doncs, que deu haver tingut un calendari complicat perquè va fer la veritat és que va, va córrer moltíssim, ens va generar situacions doncs, de molta intensitat i, i em va semblar un equip força, força correcte. Aquesta setmana ens visita el Bisbalenc, i que és un derbi de proximitat, un equip que també està a l'apartada de classificació i jo crec que serà un partit molt maco a Begú perquè, perquè vingui gent al camp i perquè hi hagi eh, aquella rivalitat i aquell caliu entre dos bons equips a veure, seguim estem fent un inici de temporada molt bo i, i esperem no, no baixar els braços però com sempre, com sempre diem hem d'anar partit i partit perquè eh, igual que es guanya quan arriben, arriben maldades, doncs s'ha d'estar d'altura esperem que no arribin l'equip està molt bé treballant bé, estem en una situació doncs que amb l'estat d'animal ens veiem que, que tots, tots els components de la plantilla estem a un nivell eh, molt alt i esperem que la, la cosa continuï així Se, estem en contacte eh, moltes gràcies eh, esperem que aquesta setmana els tres punts es puguin quedar beguts moltes gràcies, Rafael. Gràcies, Damià, als altres equips de la nostra zona. El Vallcaire empatava un a camp del Cistella. El Pals Atlètic perdia 2-0 amb el desplaçament amb el segon classificat el Port Bou, per 2-0. El Torroella guanyava 0-3 a camp del Vilamalla. També escoltem el que en David Bomatil, el tècnic del Torroella, ens ha d'explicar d'aquest encontre. Ei, hey, bones. Doncs sí, ahir vam guanyar 0-3 al camp del Vilamalla. El partit se'ns va posar molt de cara de seguida, perquè la primera jugada, no sé si el minut 1 o 2, ja vam marcar. A més, va ser un gol en pròpia porta. I la resta de la primera part va ser molt de... Ells ens esperaven, no ens venien a buscar. Eh, bueno, I nosaltres, quan intentàvem fer el nostre joc amb un camp que no estava massa bé, doncs no ens sortia i això va provocar que ells tinguessin dos o tres ocasions claríssimes de jugadors sols davant del nostre porter que o la tiraven fora o inclús un cop superada el porter i xutaven la treia un defensa de sota els pals després a mitja part doncs amb alguns canvis i sobretot eh, canviant l'estil de joc nostre eh, va millorar molt eh, bueno, i de, de seguida vàrem, vàrem tenir més ocasions, vam fer el segon gol a partir del 0-2 el partit es va embrutir molt amb, amb, amb patades i amb protestes i bueno Després fer, ja cap al final van fer el 0-3 i bé, 3 punts més, seguim, seguim líders i aquesta setmana tenim un partit molt i molt important a casa, diumenge a les 5 mitja contra el Portbou, eh, primer contra segon, a veure si podem treure els 3 punts i, bueno, i continuar aquesta ratxa que tenim eh, que estem des de que hem començat aquesta temporada i jo crec que inclús ja final de temporada passada eh, molt i molt bé. Es preveu un partit molt i molt dur, perquè aquests del Portbou també són un equip que no es donen mai per vençuts i, bueno, i planten cara i, i posen les coses molt i molt difícils a tothom. A veure a veure si, si tenim sort i, i ho, podem, ho podem tirar endavant. Vinga, adeu-siau. Gràcies, en David, per la seva banda. El bisbalent guanyava 2 a 1 al Vila Sacra mentre que el darrer equip en de la nostra zona al Verge es guanyava 3 a 2 a casa davant del Borrassà, com diem primer Torroella 31 punts, enganxat a darrere el Port Bou amb 30 i ja més per darrere, Begú amb 25 Roses amb 24 i Bisbalenc amb 23, sobre aquí una, una distància de 7 punts respecte al Vilasacres, si s'ha classificat, que en té 16 per darrere, es comença a situar el Pals en situació perillosa Pals amb 8 punts, empatat amb el Cadaqués Base Roses 5, Llers 4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 Arribem a la meitat del nostre programa i ens queda parlar doncs, de tota una sèrie d'esports més que ens han d'acompanyar en el dia d'avui. Comencem parlant d'atletisme. En Josep Massa ens parla ara mateix des del Club Atlètic de la informació d'aquest cap de setmana. Endavant, Josep. Diumenge passat es va celebrar el Cross Ciutat de Girona puntuable per al Gran Premi Català. Dels més de 20 atletes participants al nostre club, direm els més destacats de cada categoria, en la categoria sub-8, els més petits, l'Eloi Carreras va fer quart classificat, en el sub-10 l'Ivan Hernández va fer 15è, en el sub-12 en Martí Paradeda va fer 16è, A la categoria sub-16 en Sacaria Reduani va fer 22è, en la categoria sub-14 femenina, la Paula Peguina va quedar en el lloc 39. En la categoria sènior masculina, l'Abdesamate Salvi va fer 14. è En la categoria màster C, en Joan Baier va quedar quart. I en la categoria Open debutant en, la... en aquest campionat, la primera cursa que feien Guillem Lama va quedar tercer. Per seva banda, també en Juip ens ha de parlar de la Marató del Ripollès. Aquesta n'és la informació. Ahir diumenge va celebrar també el 41è Campionat de Fons del Ripollès, la mitja Marató de Ripoll. A destacar la magnífica actuació d'en Javi Díaz, que va fer sisè absolut i segon de la categoria Màster 30, amb honor a 18 i 23. En categoria femenina, Elena Bakisheva, que debutava a la distància, va quedar en lloc 182, segona de la categoria Màster 50, amb dues hores, dos minuts i 11 segons. Del que ens ha parlat en Josep Massa, anem a escoltar també veus dels seus protagonistes. de La primera, d'aquesta prova gironina de cross, ens en parla l'Abde Salmi, que és el que porta la majoria dels atletes del club en quant a la competició de cross. Ahir, doncs pues, mira, molt malament em va anar perquè porto tres dies amb l'asiàtica i, i vaig quedar catorzè, però bueno, aquí estem. I un dels meus grups, dels que entreno, en Guillem Lama, eh, va fer tercer a López. I d'aquest sisè lloc que ens parlava en Josep Massa... a la Marató del Ripollès d'en Javi Díaz... hem volgut saber l'opinió també del protagonista. Per tant, escoltem què ens ha d'explicar d'aquesta Marató... de la prova de com l'ha viscut el mateix Javi Díaz. Hola, bon dia. Soc en Javi Díaz del Club Atlètic per a Frugell, I aquest diumenge vaig anar a córrer la mitja Marató del Ripollès. I bueno, ho vaig fer per preparació per la Marató de València que d'aquí 14 dies, i bueno, va anar bé la cursa. Uh, feia molt de fred, vam sortir que uh, estava menys un grau, i al uh, bueno, començament de uh, la mitja, uh, els primers 11 quilòmetres és, és de pujada, i bueno, anàvem amb, amb un noi i els anàvem tornant fent relleu i intentant servir una mica de forces per, per la tornada, que són 10 quilòmetres de baixada. Eh, hi havia un grupet davant de cinc persones que anaven escapades, i després jo estava en el segon grupet amb aquest noi, i després vam, vam enganxar un altre noi. Es van juntar tres. A la tornada anàvem fent relleus també a, a, al tram de baixada, i bueno, quan faltava un quilòmetre, es va posar un a tirar molt, em vaig enganxar darrere i l'altre nano també i bueno, quan faltaven uns 400 metres per l'arribada vaig canviar jo i em vaig poder escapar una mica i vaig arribar amb dos segons de marge. Al final vaig acabar en sisena posició i bueno, molt content, eh, va sortir un temps que està força bé i bueno, va, ser, va ser una bona cursa per preparar la marató d'aquí dues setmanes. Gràcies companys, ha estat el món de l'el·letisme amb el nostre espai. És el torn ara de l'handbol. Comencem, com sempre, amb el garbia. Ens en parla de la jornada d'aquest cap de setmana Luri Sierra. Hola, bones. Doncs ahir a la tarda vam aconseguir una victòria fora de casa. Vam guanyar 18 a 22 a la pista del Calella, l'actual campió. I penso que és una victòria importantíssima per nosaltres perquè són els primers dos punts que aconseguim fora de casa perquè és la nostra segona victòria seguida i perquè sembla que mica en mica doncs, les sensacions van siguent, van siguent més bones ja no sortim a la pista amb nervis ja doncs, quan sortim a jugar ja mirem de seguida el rival de tu a tu i li plantem cara i, i una mica doncs, doncs, ahir va ser aquesta tònica també estem contents perquè ja som la la segona defensa menys golejada del campionat, que això és una mica la nostra identitat, i, i és el que no hem de perdre. El partit d'ahir doncs va ser un partit que penso que vam tenir bastant controlat des de l'inici, vam sortir amb un, amb un parcial 0-3, fent una defensa molt, molt contundent, sobretot al centre, i això ens permetia doncs, doncs poder córrer la porteria va estar va estar a un nivell molt alt, com, com ja va ser habitual, i, i bueno, penso que vam tenir el querella controlat en tot moment. Hi va haver un moment a, a l'inici de la segona part que ells van aconseguir empatar-nos, però a partir d'aquí crec que vam fer un parcial de 1 a 5 o una cosa així, i, i ens va permetre doncs, doncs guanyar aquests dos punts. I ara, doncs, doncs res, entrenar entrenar fort, que ens ve un gran equip com és el Sant Martí Adrianenc, la setmana que havia a casa, i esperem doncs, guanyar la tercera victòria seguida. Gràcies, Uri. que ha fet el Garbí bé, el segon equip? En parlem amb Miquel Garcia. Aquest dissabte, el Senyor B, amb Garbí, va guanyar per 39 a 27 en el Balomano Polinyà, en un partit que vam dominar a principi a fi. Era l'assignatura pendent que teníem en tots els partits que hem disputat fins ara, començar regulars des de l'inici del partit fins al final. En atac no vam tenir massa problemes per superar les dues defenses que ens va proposar el rival, tant la 5-1 en la primera part com la 6-0 a la segona, i en, i en defensa vam estar més resolutius que en, que en, altres, que en altres dies. Destacar l'aportació de la porteria d'en de, Jordi Luzu i també d'en Pol Tibau, el juvenil que, que hem fet pujar en aquests dos últims partits. Aquesta victòria ens afiança en la segona posició, a l'espera de, del que passarà aquestes dues properes setmanes, que, que hi haurà partits que marcaran segurament un tall entre la zona de playoff i l'ascens directe. Gràcies, Miquel. I què ens aporta el Garbí femení? És el torn ara de que uh, l'Edu Fontanella, que porta l'equip amb en Pere Costa. Recordeu, ens parli de la jornada d'aquest cap de setmana. Endavant, Edu. El senyor femení, el Hambo Garbí, va patir una dura derrota contra un rival directe, com és el Sant Cugat, per un contundent 21 a 27. Els primers 10 minuts ja els vam començar molt malament, perquè ja anàvem perdent una a 5 en el minut 8 de la primera part per llançaments erronis i per mals passes als peus, per una clara baixa intensitat i actitud de, de les jugadores envers el Sant Cugat, que des del minut 0 ja va ficar a, la intensitat que, que s'havia ficat en un partit d'aquesta rivalitat. Llavors, quan ens vam a minut 20 de la primera part, ens van començar a entonar en, en defensa, però en atac les coses no sortien. En atac estàtic, eh, el Sant Quat ens feien una A6-0 a 6 metres, que feia que, que no hi haguessin gaires espais de darrere, i ens deixaven al llançament exterior, però sabien que, que, no, que no el teníem. Nosaltres també... Vam començar amb una 6-0, però que va fer aigües perquè estàvem molt molt malament de cames i la vam canviar a 5-1, que, que va permetre algun, algun, alguna associació de, de, de passada, de, de l'avançada, però que igualment eh, no podíem fer gaire res en defensa. Llavors, la segona part va ser la mateixa tònica que la primera. Vam canviar al sistema ofensiu, els primers minuts de la primera part van ficar un doble pivot perquè veiem que amb aquesta 6-0 amb, amb tres primers línies no podem fer res. Vam, fins al minut 20 vam girar una mica al marcadors, van ficar de 3-4 gols, però llavors van demanar un temps mort a falta de 7-8 minuts i van tornar a ficar-se de 6-7 gols fins que va quedar el resultat de 21 a 25. Gràcies, en Josep. És el món del tenis taula que ha passat aquest cap de setmana. Miquel Álvarez, il·luminants. Bon dia. A continuació comento com ha anat la jornada als equips sèniors del club de tenis de taula per la Frigiei. Jornada molt dolenta, doncs tots dos equips van perdre a casa. En primer lloc, l'equip de preferent va perdre contra l'equip del club de tennis de taula, Caça A, per un resultat prou contundent, 1 a 5. Un resultat eh, inesperat perquè, bueno, en principis teníem forces esperances de poder tirar aquest partit endavant, tot i que reconeixíem la capacitat de l'equip contrari. I el cas és que, bueno, tots els partits que en certa manera podien caure d'un costat o d'un altre perquè havia certa igualtat, doncs van caure del costat de l'equip visitant i això és el que ha propiciat aquest resultat que, bueno, eh, repeteixo, força inesperat, no comptava amb pas perdre per un resultat tan contundent com aquest, recordem 1 a 5. Això complica una mica la classificació, doncs en aquests moments trobem amb 2 victòries i 3 derrotes després de les 5 primeres jornades. En quant a l'equip de primera, doncs, també derrota per 2 a 4, en aquest cas contra el club de tenis de taula de rotlla, Uh, Bo bueno, no es va poder fer gairebé res més del que vam fer. El jugador local de Palafruge i Mas, el jugador va fer els seus dos punts, però no van ser prou capaços d'arribar a fer un tercer i intentar forçar el doble de desempat per veure si es podia importar aquest partit. La veritat és que van haver partits que vam estar a punt, però no va ser possible. Per tant, nova derrota de l'Eclit de Primera, per 2 a 4, contra, repetim, el turc tenis de Tala Torrella. I en aquests moments, a igual que l'equip preferent, es troba la classificació amb dues victòries i tres derrotas. Fins la setmana que ve. Gràcies, Miquel. I acabem amb en Xavier Ferrarons, que ens portarà l'actualitat en el futbol sala Vallobrega. Bon dia, Xavier. Bon dia, Rafael. T'envio la crònica del cap de setmana. L'equip juvenil va jugar a la pista de Blanes amb un partit molt igualat. El Vallobrega guanyava 1-2 a mitja part, i com faltaven 3-4 minuts per al final del partit, eh, anaven 2-2, i al final, doncs, el Blanes eh, va fer dos gols i varen guanyar el Blanes 4-2, un partit, com he dit abans, molt igualat. Perquè fa el sènior, i varen fer la sorpresa de la jornada, vàrem guanyar a casa 4-3 contra el Lloret, eh, el líder del grup, un equip que havia guanyat tots els partits fins ara. La veritat és que venien una mica amb alguna baixa, però bueno, es va fer un partit molt igualat i els nostres jugadors van fer un gran partit, i al final doncs van poder aconseguir els tres punts, que de moment es porten a la tercera o quarta posició de la taula i, bueno, i seguit davant a veure si podem mantenir aquesta ratxa de bons resultats. Gràcies i fins la setmana que ve. Gràcies Xavier, gràcies a tots els que heu participat. Això és Esports al punt de Ràdio Palafrugell. Li diré que hi ha una parada de polos, que podrem jugar al golf. No cola. I què faix amb el Tihuan? Mai podré passar les vacances a Autopodium Volkswagen, al el passavant de la carretera de Palafrugella a Palamos, Munras. Després de les notícies del cap de setmana, avui anem a eixamplar una mica la nostra base informativa i ho farem amb els equips femenins del Club Hockey Palafrugell, que també ens acompanyen habitualment tots els seus integrants, en Xavi Garcia, en Josep Codina, també del que de base, però amb el femení no hi parlat cap vegada i és el moment de començar-los a incorporar a la nostra dinàmica. Per això tenim a l'Albert Bou aquí entre nosaltres. Bon dia, Albert. Hola, bon dia. Per parlar dels dos equips, eh, dos equips teniu, femenins, el Fem 13, el Fem 15, si no m'equivoco sí, malament. No, sí, estic molt despenjat jo en l'Esport, eh, femení de l'hoquei. Okay. Eh, m'han molt de que siguis aquí i ens il·luminis a tots nosaltres. Eh, què són aquests dos equips? Quan, com fa, que, que van arrencar? Bueno, ja porten uns anys, uns anys començant a, bueno, al final començant a patinar, a aprend una mica tot el que és aquest esport. però sí que ara s'ha fet un pas endavant amb l'aspecte de bueno, posar se sèriament amb, amb el tema femení per intentar bueno, pues que tot això no sigui una cosa que, que sigui una cosa a curt termini, sinó que puguem imploggar moltes nenes petites i que això pugui créixer a nivell de poder formar ojalà, jalar amb uns anys un primer equip i pugué ser també, un club on el femení també sigui ben valorat. No? Mm. Aquesta és la idea d'un projecte llarg plaç, que hem començat aquest any jo portant-te-la en primera línia, però som molta gent que estem a treballant amb això, i la idea és aquesta, anar formant nenes, i que els col·legis també s'impliquin, fer moltes coses amb col·legis, perquè bueno, l'esport femení al final segueixi creixent, que és el que volem tots. Un esport femení que està creixent no només amb l'hoquei, okay, sinó amb l'embol, amb el futbol, i per tant es demostra que hi ha una sortida esportiva d'aquesta mena per a les noies de casa cosa, de casa nostra. Fem 15, fem 13 vol dir l'edat, no? Sí, sí, sí. Però fem 13, que són? Des de 6 anys a 13? O com, no, com els fem, teniu fem, fem 13, o sigui, comencen a competir en bons anys que ja poden saltar, fem 13... Llavors hi ha minifem, hi ha totes les, les, les dinàmiques de base. Clar, llavors A partir d'aquestes edats hi ha molts de clubs que depèn de com tenen format el, el, el, bueno, les maneres d'entrenament i els equips que tenen mixtes, doncs, bueno, aquestes nenes a partir de 6-7 anys comencen a competir amb equips mixtes, amb nens i nenes, i llavors depenent de com està el club doncs les nenes han d'assolir només amb un equip femení o seguir jugant les dues categories, que és l ideal que puguin jugar dos partits per setmana i un el facin amb nens i l'altre el facin amb nenes. Aquesta és però... l'idea perquè es pugui informar bé. Fins a una edat, no? Hi ha un edat tope. Sí, sí, sí, fins, però... a, fins a juvenils, que llavors ja passen directament a ser només categoria femenina. Com estem els equips de, de Palafurgilla aquests? Aquests uh, patint per tenir prou jugadores, on tenim moltes? O... Bueno, gràcies a Déu aquest any hem pogut arribar una mica amb un acord amb unes noies de Figueres, que els hem fet, els hem vinculat al club, i com que en el seu club a Figueres no tenien prou nenes com per fer un equip femení, això la federació permet que puguin jugar en el seu club amb la categoria masculina, bueno, amb la categoria mixta i llavors doncs, aquestes nenes puguin jugar en qualsevol club, amb el, amb el seu equip femení de qualsevol club i es fa una vinculació. Llavors, quan bueno, han aconseguit que aquestes 3-4 nenes de Figueres vinguin, que algunes estan en el fem 15 i l'altres estan en el fem 13, i això ens aporta pues, que realment pues, el grup hagi crescut una miqueta i puguem tenir equips llargs com per poder entrenar bé i poder començar a competir mirant el futur com et deia. Veig que la federació té una mica de mà estesa no? amb els clubs també i poder permetre aquestes aquestes coses, aquests canvis de reglament, o el que sí, no sé, o si és el reglament ho no permès, però vull bueno, dir que són... Sí, sí, sí, al final, és, el tots, final no? és una ajuda perquè el femení vagi creixent, perquè si no fos així, evidentment, hi hauria moltes nenes que millor potser pos, unes que hi haguessin a salt o unes que hi haguessin a caçada de la selva, si no tenen una sortida, només podrien jugar nens. I llavors, no està malament, perquè al final no deixa de que quan entrenes amb nens també creixes més, perquè al final... Pues bueno, el contacte, a l'hora del físic, pues els nens volguis no, tenir una mica més de potència física de cames, i això fa pues, que bueno, les nenes hagin de fer un pas endavant per poder solir estar al mateix nivell, no? I això és molt important, però, clar, no deixa de que t'has de formar per quan se els nens, poder estar habituada amb una dinàmica d'un equip femení i poder competir de la mateixa manera. Llavors, bueno, això ja fa molts anys que es fa amb la federació i això permet pues, bueno, tot això que et dic que sigui molt més còmode poder muntar equips i que les nenes creixin. Els nois d'hoquei estan acostumats a fer molts de quilòmetres per jugar, les, les noies suposo que encara en deuen fer més, no? Perquè d'equips pocs, aquesta bueno, zona? on hi? ha? No, n'hi ha, n'hi ha. La veritat és que això passa que és un esport, tornem al mateix, no és un esport que és molt minoritari, i al final, tot i que és el, el primer o el segon esport que, encara que no, no ho sembli, té més llicències federatives de Catalunya, va, això és un, una, una cosa que a vegades... Parles del hockey en general o femení? No, no, en general, en general. En general, en general però vull dir, al final eh, plantejaries això i tothom et diria, ostres, quin és l'esport que té més llicències, no? jo et diria futbol, bàsquet, handball, i realment el hockey és un dels que en té més, el que passa que, bueno, som un grup que som molt gran, però la mateixa vegada som molt petits, no?, i això és el que fa doncs, bueno, que tots ens hagin d'esforçar perquè realment bueno, doncs puguem tenir més gent que ho, que ho conegui, que, que, que vingui als pavellons, que econòmicament, doncs, també patrocinadors s'involucrin, perquè al final sí que estem una mica sols no?, amb aquest aspecte. Home, el problema de ser que no, no us heu sabut tampoc vendre, ara sembla que comencen amb les pistes per televisió. En sí. Pere Costa, un bon amic meu de, de, de, de Palafari, si sí. suposo que també el coneixes, ens sí. deia l'altre dia, és que l'embol eh, no no destaca per sols els altres perquè els americans no hi juguen. Eh? O sigui, no sé si en aquest sentit també... Sí, sí, tam també el que passa, per exemple, a altres països, per dir alguna cosa, doncs, bueno, amb, amb tema feminista, femení o masculí, sí que evidentment hi ha equips de hockey, no però realment el nivell, el nivell doncs, és molt més baix que aquí a Catalunya. Sí que a nivell, a nivell de territori doncs, hi ha molts equips que estan començant a fer les coses molt bé, equips a Madrid, equips a Galícia, però, clar, aquestes lligues a, a, a nivell comarcal, evidentment amb aquestes nenes no vas a competir en aquests jocs no encara, llavors, clar, eh, tot això eh, s'ha de fer molt bé perquè el nivell vagi pujant i tot això sigui doncs, bueno, una cosa de, de molts i molts anys i que pugui... que això tiri molt, la veritat. Uh, D'aquí quan tindrem un femení de del Palafrugell de l'hoquei, Palafrugell, jugant a la, a la primera lliga, la lliga que no sé si es diu aquella lliga, també? Sí, és aquella lliga femenina, sí, sí. Uh -huh. Bueno, evidentment, són paraules majors a dia d'avui, no? que hem de començar un projecte que crec que és molt maco, que tothom hi està posant molt de la seva part,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 és totes les carencies que tenen intentar a corregir, que comencien a saber el que és una competició pura i dura, i bueno, l'objectiu, aquest any, per exemple, en FEM13, és un equip que ha quedat bueno, una mica més curtet del que ens hauria agradat, però bueno, al final els hi, els hi falten encara moltes coses que polir, a nivell de patir, a nivell tècnic individual, de tàctica individual, i és el camí no?, d'intentar que aquestes nenes pues, bueno, vagin assolint tots aquests petits passos i que es vagin formant pues, l'any que ve per estar en el FEM15,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 que s'està treballant bé i que, bueno, que els fruits a poc a poc aniran, aniran caient. Això si, si t'il·lumina la cara, eh, quan em parles. De... Bueno, et tinc, fa molta il·lusió. Jo he la sort que, que bueno, els últims tres anys que, que vaig estar entrant al Mataró pues, bueno, vam, vam, vam formar un gran grup i en aquest gran grup bueno, en tres anys vam, vam aconseguir dos campionats d'Espanya i, i de Catalunya també dos, vam aconseguir un Europeu FEM17, vull dir clar volguis o no, això et fa saber transmetre a les nenes, per dir-ho així, doncs, quina, és, quina és la manera de treballar diàriament per poder assolir aquests objectius perquè això no és gratis mm. hi ha molta feina darrere i és una mica la idea professionalitzar-ho entre cometes, dintre de, del que puguem i que les nenes doncs, bueno, se hi puguin donar totes les eines possibles perquè vagin creixent Veig que ha desaprotat una mica la terminologia júnior juvenil, infantil, no? també per necessitats no? Sí, bueno, amb nois està més marcat perquè evidentment són les categories que, que van correlatives però sí que amb noies et trobes en situacions, per exemple, jo conec, jo conec noies que n'hi han algunes que amb 16 anys estan jugant a primers equips i a un nivell espectacular. Per què? Pues, bueno, perquè al final eh, van començar a treballar tot això amb dos o tres anys, que són les edats idònies per començar l'esport, el hockey, perquè al final et poses uns patins i és quasi com, com si et posessis unes sabates, no? Saben Sempre... no, de millor en patir que caminar, no? Sí, clar, si aprens de ben petit eh, o bueno, a patinar ja directament, doncs, pues, bueno, és una cosa que després ho, ho, ho notes molt, no? Perquè al final és la base d'aquest esport, patinar molt i molt bé. Llavors, bueno, aquí estem... Uh, seguirem parlant, òbviament, dels equips femenins de, del Club d'Hockey per Progell ens fa molta il·lusió seguir-los mm -hmm. ja ens tindràs informats de, sí. del que aneu fent però també m'agradaria descobrir d'una altra manera abans has parlat d'una cosa eh? abans, abans d'entrar en tu sí. el, tema, el tema professionalitzar i aquest any, amb en Xavier Garcia hi hem parlat moltes sí. vegades i que està contentíssim de com van les coses el, el Club d'Hockey s'ha, no sé si professionalitzat és la paraula, però sí que les les seccions, el fet que tu estiguis amb el femení, els altres amb el base, ell amb el primer equip, està sí, molt millor, no? Sí, jo crec que sí, jo crec que al final, o sigui, evidentment que tots partim d'una mateixa base, però està bé que hi hagi una mica pues, una coordinació paral·lela de les coses i que no vagi tot enllaçat enllessat allà mateix, no? sinó que al final tothom se'n cuidi de petites coses i que sigui més fàcil pues, totes aquestes petites coses fer a bé. Al final, quan només ho portes una persona o dues tal, i tens un club que està creixent moltíssim, és molt difícil que no se't passin coses pel camí. D'aquesta manera, doncs, tinguent-ho així una mica amb seccions, és molt més fàcil polir-ho tot. I ja et dic, o sigui, estem estem molt contents de l'inici, estem eh, començant a incorporar el que et deia, no? molts hàbits que no les nenes no estaven acostumades, com fer un dia físic a la setmana, bé, bueno, tot el tema d'estiraments, de prevenció de lesions, sembla que quan no has treballat mai, tot és tot nou, no? I ara aquest entrenador que ens diu que hem de fer això, tal, com potser no ho hem fet mai, però al final són rutines com qualsevol altre esport, vull dir, t'hi has d'acostumar perquè és una base realment molt i molt... Uh, molt i molt important de cara al futur, tots aquests hàbits i tant de bo d'aquí un temps no hagi de ser programes com aquest notícia doncs, que hi hagi un equip femení sí. eh, perquè de moment encara és així o sigui que eh, em disculpo també per aquest sentit però encara és notícia doncs, que hi hagi equips femenins d'hoquei okay, o com al seu moment doncs, vam introduir equip, els equips femenins d'en de, Vol del nostre equip o el de futbol etc etc. Sí, sí. d'aquí un temps ho serà Albert Bou, tu ets un crac eh? bueno, no sé per què ho dius no saps? No. Doncs bé, anem, anem a parlar-ne una mica i descobrirem amb els nostres oients. Tu ets de Palafrugell? Sí. sí, sí. Eh, Explica'm una mica la teva història, tu devies jugar a hockey, sobretot, esclar, no? Bueno, sí, jo vaig començar aquí de ben petitó, amb dos tres anys vaig començar a jugar a hockey aquí i vaig fer quasi tota la meva carrera esportiva aquí i llavors, bueno, quan vaig tenir 26-27 anys no ho havia fet mai i vaig decidir fer el pas de marxar i això em va obrir portes, bueno, poder jugar categories més, més superiors, vaig estar al GEC, al Girona, bueno, vaig estar a competir Nacional espanyola, en aquell moment es deia així, ara és ok, plata... I bueno al final tot són coses que aprens, coses que, que vas fent, i bueno, quan t'arriba el moment de deixar-ho, és una cosa que quan l'has viscut, com et deia, des de dos o tres anys, que quasi t'has posat els patins abans que les sabates, és molt difícil deixar-ho, no? Llavors bueno, vaig començar a formar-me una miqueta com a entrenador, em vaig treure els títols, després em vaig treure el títol d'entrenador de, nacional, i, bueno, A per B vaig començar entrenant equips masculins i un dia, de cop i volta, em van proposar portar un equip femení, això fa 8 o 9 anys enrere, i, bueno, allà m'he quedat. A oh. uh, Vaig començar a i riels quan estava jugant allà, em van proposar de portar el primer equip, i, bueno, vaig agafar-ho, sense cap dubte, i, bueno, a partir d'allà, doncs, bueno, m'he anat quedant una mica com entrenador, entre cometes, encasillat amb el tema femenino. És una cosa que, bueno, que al final al principi no hi comptes, però quan t'hi trobes pel mig, és molt diferent con un equip masculí. O sigui, al final sí que el dia a dia és igual, a nivell d'entrenaments, a nivell d'exigència, a nivell de tot, però sí que, bueno, la manera de com, com gestionar un equip femení o gestionar un equip masculí, no té res a la veure. No? Sí, També és evidentment molt has de sapiguar molt una noia potser necessita que, que li donis una empenta, eh? és una manera de dir-ho, eh? que que la que, la, que l i l'altre necessita que li diguis les coses de diferent manera perquè té un caràcter molt diferent llavors doncs, bueno, al final sempre jo dic que he fet un màster de, de psicologia gratuït no? en aquest sentit però, però molt content molt content també t'aporten moltíssim vull dir i ens ho passem molt bé la veritat uh, Tu estàs ara també d'entrenador de, um, el que alguns qualifiquen que no sé si és cert perquè ho desconec absolutament però sí que l'he sentit moltes vegades amb el millor equip europeu de... de d'hoquei okay sobre patins, d'hoquei okay, o de hòquei, sí, que dieu molts, eh? Sí, jo jo sí. encara no sé Do, què dir, si okay o hòquei. Okay hòquei bueno, està ben dit igual. Uh, doncs el millor equip d'Europa, no? Sí, la veritat és que sí, aquest any vaig acceptar una proposta de, del Voltregà i ens van posar d'acord de seguida, al final per mi també era un repte com a entrenador, vull dir, buscar una manera de, de superar-me, d'aviam si estava a l'altura de portar un gran equip, i bueno, no, allà ja estem, no? Realment hem començat molt bé la temporada, estem terceres de la classificació, ja hem començat també la Copa d'Europa, que vam començar amb un empat amb el Manlleu, i bueno, una cosa totalment nova, però ostres, un repte molt maco, un gran equip, com tu dius, que està acostumat a guanyar moltíssimes coses, però al final la pressió te la poses tu mateix, no? Nosaltres la pressió que ens posem sempre és la mateixa, intentar entrenar cada dia millor que el dia anterior i estar totes les competicions viu fins al final llavors a partir d'aquí sempre hi ha el detall aquell si la bola va al pal, si no entres si comets una errada un dia que no toca que et fa que tots els altres equips que també són molt i molt bons puguin decidir qui se n'emporta una copa però la veritat és que molt i molt content et fa una mica de vertigen arribar un equip així que ho, que ho ha guanyat i que estàs obligat a guanyar no? sí, evidentment és una pregunta que sempre et fan no? però t'ho dic sincerament vull dir no no perquè... Ja dic, la pressió te la pones tu. Potser si fos una persona que no ha jugat i que t'has format com a entrenador però no has sigut jugador, podeu volies de diferent manera, però al final, com que saps que cada partit depèn de detalls i els treballes cada setmana, és una feina de dia a dia com el que va a treballar qualsevol altre lloc. Vull dir que tens unes rutines, tens unes pautes i tens uns objectius marcats i una planificació quasi de tot l'any i a partir d'aquí... No pares uh -huh. uh, Doncs esperem que les coses vagin bé Vigues i rells, Matoro i Voltregà hi ha hagut alguna cosa més? Uh, vaig estar a Girona també portant l'equip femení d'hoquei de... okay Lliga Vaig estar un parell uh -huh. de temporades allà i, bueno, amb, amb equips femenins poca cosa més. Sí que no hi ha hagut el, la possibilitat del salt, que tampoc sé si la voldries a l'Hockey Lliga Masculina, o, o, sí, o ja estàs encasillat, el que has dit tu Bueno, és, és el que et dic, o sigui, al final, uh, sí, pot ser que un dia pues, el millor tingui una opció, no, no en tinc ni idea ni m'ho plantejo, ara estic amb el que estic i m'agrada mirar el present, perquè al final mai saps què pot passar, i el dia a dia és el que et fa que, que bueno, si fas les coses bé sempre tinguis, doncs, pues, bueno, altres maneres de... de de fer les coses, i hi ha altres opcions de, de que et truquin o que puguis tenir algunes ofertes d'aquí o d'allà, però és que realment no hi penso, no hi penso mai, en això penso només en treballar dia a dia. Mm, és uh, professionalitzat l'Okei okay, a Voltrega, aquest sentit? No, la veritat és que no, la veritat és que les noies fan un, un esforç molt i molt gran, sí que és veritat que, bueno, que, que com un gran club que és, doncs tens, tens diferents cosetes que potser un altre club no tindries, com per exemple són petits detalls, no? però tota la roba d'entrenament no t'han d'encuidar de res, tot t'ho netegen, tot ho tot cada dia net, vull dir, són petites coses que encara que no siguis professional, t'ajuden a que tot vagi molt millor, perquè són petits detalls que ajuden moltíssim. Doncs a veure si els nois n'aprenen de les noies, eh? que aquest any ho estan passant malament. Bueno, sí, al final són dinàmiques. Jo, jo els estic veient cada dia i els nois entrenen bé. L'entrenador és una persona que és súper qualificada i porta una trajectòria espectacular durant molts i molts i molts anys i al final això qualsevol entrenador t'ho explicaria, en Xavi mateix l'any passat segurament Uf. que estava a la mateixa situació. No a vegades dius, "Estem fent les coses molt bé" i qualsevol errada ens penalitza moltíssim. Uh, mentalment costa però al final mm, són lligues molt llargues hi ha un playoff també de descens que ojalà no hi hagi d'arribar el primer equip de Voltrega ojalà anem tirant amunt però sempre tens petites opcions com per quan fas una mala temporada i intenta no baixar no ja et veig amb el cor trencat d'aquí un parell de setmanes eh? bueno, sí, és, o sigui, sí és, és compli... <ríe> ho diem perquè juguen eh? sí, sí, sí, sí, sí, sí Evidentment, si t'hagués de dir què m'estiu més, ara no em mullaria, no? Però, però, ostres, crec que serà un partit maco, perquè són dos equips que sí o sí han de guanyar pels mateixos objectius, com aquell qui diu, tot i que el Palafrugell vagi una miqueta millor però, bueno, al final la pista decidirà el que toqui. Esperem que així sigui No sé sigui, si ens vols explicar alguna cosa més, acompanya amb aquests minuts que hem compartit amb l'esport femení del club aquell Palafrugell avui a la nostra missa Bueno, poca cosa més a dir. Crec jo, senzillament qui escolti el programa, qui, qui senti una mica del que estem parlant, de tot el que estem intentant fer pel femení, pues una miqueta això, no? que la gent s'animi, que si algú escolta, pues que la gent s'animi realment. Uh, inclús estem fent cos al pavelló també que deixem patins, vale? perquè algunes nenes puguin provar-ho. I bueno, una miqueta això, no? que qui tingui ganes d'intentar-ho i veure quin esport és, pues que s'acosti al pavelló i que en David, en Miquel, dels coordinadors de seguida els intentaran dir quin dia poden venir a provar-ho... I, bueno, al final, intentar fer créixer això, que, com et deia, és un projecte molt llarg plaç, que tots tenim moltes ganes de que funcioni M'agrada uh, acabar les entrevistes amb, amb els de que tinc la veu tinc, tinc sí. la imatge quan la publiquem també uh, uh, a través de la nostra pàgina web dels esports, sí. de qui és la persona que ve però sí, sí. has abans que hi ha un equip um, i m'agradaria doncs també que, que ens parlessis d'aquest equip de, de la gent que porta aquest equip femení aquests equips femenins Sí, bueno, jo estic amb en, amb en Pol que és el, el, el noi que m'ajuda a mi també com a entrenador, jo porto més la part del FEM15 i ell porta més el FEM13 i llavors, a part d'això, hi ha, bueno, com et dic, David i en Miquel Calero, en David Bosch i Miquel Calero, que estan, són els coordinadors del club, que també estan molt involucrats en tot el tema d'entrenaments, d'ajudar-nos, de si algun dia volem fer un partit amb nois, portar nois per poder realment fer els entrenaments com toca. I bueno, també Manel Beguer, també és una mica el que, que coordi una mica tot el tema femení, si ens fan falta cosetes, estar amb la Junta, amb els coordinadors i bueno, a través de totes aquestes persones pues, estem intentant que això portem, ja portem 3 mesos no? però tot està anant sobre rodes mai millor dit <fixi> vale? i estem intentant pues, que, bueno, que la gent segueixi confiant amb aquest projecte que hem iniciat Albert Bou des de l'equip femení els equips femenins del OK per la Fugil gràcies per haver vingut a la nostra millora i ha estat un ple parlar amb tu perfecte, gràcies a vosaltres Va, un altre dia que ens passem del nostre horari bé, si tenim en compte que el nostre horari és mitja hora doncs una hora i cinc minuts al programa no està gens malament amb aquesta xerrada amb l'Albert Bou posem punt final el programa d'avui dilluns 18 de novembre aquest en divendres si se'ns aixample la base i si no ho intentarem el protagonista serà el futbol sala Palamós aquí també convidem els nostres estudis una salutació ben cordial a la càrrec de Rafael Corbí serà fins ben aviat es posa el punt a Ràdio Palafugil dilluns i divendres a quarts de dues al migdia i a quarts de vuit del vespre a les xarxes socials, com no, de la nostra plana web, www.radipelafugit.cat i també, eh, com no, eh, el Facebook d'Esports al Punt, i si teniu alguna pregunta allà us contestaran. Gràcies, a rebeure.